بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت مع فيها وتجلت وازنت لربها وحقت سوره انشقاق کے فناہ عالم ذکر گئی اب یہ تربیب دے انسان تا چا مکینہ دن لسه کوه او بیا حالت د فریق نو <تصفح> چا عملمه په او چاله بګ لا او بیا قیامت ثابتې په شواهاه سره د س شت یاد کا چې داسمان به وشېږي <تصفح> و ازنت لرب بها تابدار بشی دخپل رب و حقت او لایق دیده دسارا تابدار شی و از الارد و مدت او یاد که چه دازمو که براخ کشی پشاند ربر و القت ما فیها و بغورزی اغسو چه پدی که دن ندی و او خالی بشی ربیس بکشی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا تَعْبِدَارَ بَشِيدَ اَخْفَلْ رَبَ وَحُقَّتْ اَوْ لَعِقْدِ دَدِي سَرَا يَا ایوهَا الْإنسَانُ اے انسان اِنَّكَ قَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ قَدْحًا تَهُو پَنَاسْتَنِ کی بِشَكَتْوَ مُشَقَتْكُنْ كَيَ اَخْفَلْ رَبِّ مُشَقَتْ وَمُلَاقِ بیا به ملاقاتو کې د دغ خپل مشته عمل سره روکیږي به نه تاطب د هغې پربدله ملاوي فما من اوتی کتابه پس اغسو و بیایننی په اغوک چې ورکی شوغت عملله مخپله په خلاص باندې پهیحاس حسابصرن نظر ده چې حساب وکړي چې د سره سان حساب چې راځي ته عرض وي حديث کې چې لا و تروان دې کې داږي کړي داږي کړي داږي کړي ځا و ينقلبوا الا اهل مسروراً اذهوا پسي اهل الخلقتا غير خوشال ذي جنت تغور او چاري کې د کم خلق دې و مامن یا کتاب او غڅوک چې ورکې شوته عملله مخپله وه ري ر د شانانه ملک ته ګوروم نه د مخت کتل نا رودي ف سور نظر دا چې دیچغې کې چې حالاک شوم څنګه چې دنیا کې چغوي چې رک شوو ورګا ته خلار نشوي نه وي واسلا صغيره او ذات الوجه جهنمتا انه كان في اهله مسرورا یقیننده په خپل کور د دنیا کې خوشاله شيطانان ان چې ډاکړو کنه چې باغې کې ډېر خوشاله انه ظن ان لنه يحورا بيشکه ددا ګمانو چې د به بیا جوونې نکلی شي بیا به واپس نه شي بالا لی واپس کی ان نه رببه کابي بسره بیا شکه ربده د په دبانند د خلی دون کوېوو پس لکه دی چې کومان کې چې د بیا جوون دی کوم ې دو گواکم پر اطلو دو قیامت بانده دو ما خام چروز لاړه ده خیری رنگ ده بس رنور ختم شو پریو تو سروالی شو و او گواکم شپه وما ما و سقا او حقصو چی دا راجمه کی دا قیامت که دا خلق راجمه شو والقمر او گوا کوم سپوږمه عزت تسقاکل چې درسته شي د بل حال نه ارڅ براناش دا پس گوا کوم لترکبنا طبقا عن طبق چې تاسو براخیجه په یو پاوله پس دبلی پاوله نه موتیو پاوله دا برزخ بل پاوله دا قیامت بل پاوله دې پاوله ته پاتې وي فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نُسُجِدِي خَلْقُ لَرَا چِي يَقِنَّ كَي هِمَانًا رَوْلِي اجرمِ داده خواه محقیم ذکر شو چه زاد تتلى علیم آياتنا دقا جرم ده ادلتا اموی خواه بدبختی الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ کلا چه لستلشی پدي باند قرآن. او د سجدې ایات په کراشي نودي سجده نه نو کوي و او دس نهشته بعد بهخته نو ته بیا او داسسه ګرځې جزې نه کوي که نه پرران خو کتاب دی چې بې اسرائیل کې راغلی وو چې کله دی به شي نو یا خیرروونه ل اسقان خو پریې الله ته په سجددو باند دی سیده نه کوي بلیلله نه کفرو یو کس ون بلکه هغه کسان چې کافران دي هغه خود راو جنکې یبرې قران اسلام نکه والله اعلم بما يورون الله دې رخ په وي پاس چې دې په خپل ګډو کې سجما کړی دي ادي په خپل ظنون کې کم شرکيات جمع کړی دي ډکړي دي ظالمانو بما يورون چې دې چولې په خپل لوغه کې او بشر بیا عذا علییم ته په دیې دی خلاصېږي زییرې ورک ديته خوش خبري وررکه پهاعذاب درد ناک سره ال نه عامو مګهه کسان چېمان را وړه د امله سوالیحاتې او عمل ک کو اجرون غیر مامنون ددي دپه اجر دی بیا انتها او ب حسصابه